a'idu s-shababani yaunin nida a'idu, a'idu, a'idu inal haqdi sultanahu wadukhu ma'aqilatun dil'ida draga braćo muslimani što znači biti beričetan Koji je to čovjek blagosloven i veričetni Može se doista doći do tog strata čovjeka, njegovi život njegov budu veričetni, blagosloveni Je to istina, je to stvarnost, usko samo kuhlje nade, drevna kazivanja, priče, vjerujem da sve svejedan želi se upoznati s tim. Da li može njegov život biti veričetan, njegov imetak veričetan, njegova porodica veričetna, njegove riječi veričetna, njegova djela veričetna. Bereket u arabškom jeziku ima značenje mnogog i postojanog dobra. Imaš pri sebi mnogo dobro i da je vazdao s tebe, da ne odlazi od tebe. Pa je veričetan čovjek onaj koji je dobar i koji nastoji da doprinese dobru drugim ljudima. Drugim ljudima doprinese dobro, da i oni budu dobro. Onaj koji popravlja sebe i popravlja ih druge. Onaj koji je ključ svakog dobra. Pa je takvim svojim zalaganjom, takvim svojim zalaganjom, baričetan čovjek je zaslužio da se mnoge ruke dignu, Allaho županovi ta'la i zatraži bariketa za njega. Da bude baričetan. Takvim svojim zalaganjom, zasigurno, slijedi put najboljih stvorenja koja su ikada hodila u ovim dunjalu. I u suci فا تتبعوه وشي الله وشي الله وشينا ويسا عليه الصلاة والسلام ركاو زا سبه واجعلني مباركا اينما كن اي موي جسدر الله ميو او شنيو بليكت نيم جهود دبودم فا نوح عليه الصلاة والسلام ميو خطكا كدا يبيو نواجي دبيو سوما جسدر رب بي أنزلني منزلا مباركا وان تقير المنزلين جسدر ميو اسكت صاري Ostavi na beričetnom, blagoslovljenom mjestu. To isto ti to najbolje poznaješ. Za Ibrahima i Izhaka kaže Allah subhanahu wa ta'la, u na alih, vala Izhaka. I mi smo njega, Ibrahima, učinili beričetnim, blagoslovljenim, kao i Izhaka. A vjerujem dakle da se svi mi želimo upoznati. Da li možemo i mi biti takvi? Da li možemo mi biti beričetni ljudi, onaj čiji je metak, čiji je život beričetan? A ove hutbe upoznajmo se sa nekoliko putjeva načina razloga kako zadobiti Allahov bereket u svome živote. Pa prije svega, prvi dakle, način razlog zadobivanja Allahov bereketa u životu i netko u porodici jeste bogobojasnost. Da se bojiš Allaha s.p.t., da strahoviš od Allaha s.p.t. Da budeš svjestan da te Allah subhanahu wa ta'la nadzire, vidi u makojem stanu se ti nalazio. Ma gdje se nalazio, gdje živio, Allah subhanahu wa ta'la dobro čuje svejednu riječ koju izgovoriš, dobro vidi svejedno dijelo koje uradiš, ništa od njega nije skriveno. Zna ono što najavno iznosiš i ništa manje. Isto tako je dobro zna ono što tvoj grubi kriv. A pa zasigurno budeš li ovako svjestan u svome gospodaru, da Allah vidi gdje god se nalazio, čuje što god rekao, Zna ono što kriješ u sebi, zasigurno ćeš tada dobro goditi računa koje ćeš reći riječi, pa nećeš reći, osim ono čime tvoj gospodar zadovoljan, zasigurno ćeš dobro goditi računa kako ćeš dijelo uraditi, pa nećeš uraditi, osim ona dijela kojima je tvoj gospodar zadovoljan, budeš li takav, raduli se, ako bo da Allah onda Slušaj Allahov obačani, a ima ali nekoga koji doslipnije ispunjava svoje obačani od Allaha? Kaže Allah Kajala subhanahu wa ta'la u svoj plamin toj kisir, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاي وَالْعَرْضِ A da su stanovici nasija bili vijednici, jer ali kako treba i Da su se bojali Allah subhanahu ta'la, da zivali ljevo im narod, da majkoli se onoga što je Allah subhanahu ta'la zabranio, mi bi smo im pute, vrata, bereketa i sa nebesa i sa zemlje otvorili. Dakle, jedan od puteva za sigurno, za dobijevanje Allahovog bereketa jeste Bogu bojasnice. Zatim, želiš bereket, želiš bereketan život, da ti dijela budu bereketan, tvoja porodica dobra, i stik, je pred, I stik je pred tobom. I stik je pred tobom, tražio prosto do svoje grijeve. Jedan od puteva, načina, razloga za dobivanje alohog bereketa jeste iz tih fakta. Tražiš oprosta za svoje grije. Sjetimo se, naš imam, naš vođa, alohog poslanika Alihi Salotza, najbolje stvorenje koje se nikada pojavljaju <coughs> na ovom punjavku znamo je od sedamdeset do stoćinu puta na jednom su na jednom sjelu za tražiti oprosta za svoje grije. Onaj kome su i prethodni, jedan tvojno budući grijesi bili opršteni dok je bilo na punjavku. Pa, smo mi? ليس فقط هيككوا وليقوتبي دا نтражимо опроста да اللهم سبحانه وتعالى за своје грехе а тако је ро један од путева الله его опрошта. ها па читајте не فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يسل السماء عليكم ضرارا ويغدقكم بالانوار وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا Ja sam nima govorio, ja sam govorio, kaže poslanik, no ali sam ja sam svome narodu govorio, tražite oprosta od svoga gospodara, jer doista je onaj koji mnogo prašta, pa će vam on sa nebesa slatio divom kišu, pomoće vas i mecima, pomoće vas vašim porodcom, vašim sinovima, potomcima, daće vam baš čem i rijeke će vam dati. Zatim, jedan od razloga, puteva, načina zadobivanja Allahovog beneketa jeste Allahotnija jeste učenje i rad po Allahove knjizi. Ova Allahova knjiga, Kur'an Allahu Kerim, Allahova je čvrsto Bože, naša najtvršća veza kojom se držimo za, za Allaha. Allah da je objavio iz milosti prema nama, da bi bio uputa nama, da bi bio lijek nama, da bi bio svjetlo nama, i ta knjiga je blagoslovljena. Svi jedan vijednik nakon čitanja i rada postupanja potvrja Allahove knjizi, Zasigurno je osjetio ga reket u svom životu. Zasigurno njegova prsa su bila prostrana. Zasigurno sve jedno dobrodjeno mu je bilo olakšano. Zašto? Zato što Allah žalio kaže وَحَادَ اكْتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُونَ Tete bi ova knjiga koju smo objavili kot Anikerim je blagoslovljena da vi će pa je slijedite. To je na dunjalu. Zasigurno dakle za ćemo sve biti olakšano a što se tiče ahireta kod Allah subhanahu tala ahireta je bolji i v قال <الطبع> الله قصانيك عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفية لأصحابه وقفت القرآن هذا قرآن سترة نسول يمدان دوتك أو زبوا ورنك أو زمزمات أو شفى عجية في معنى مقيدا ودوء وقفت قد رأيك وإقرأوا البقر <الكيوش> وقفت سور البقر وقفت سور البقر فرغوا سور البقر اقرأوا البقر فإنَّ أَحْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكِحَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَتِيُوهَا الْبَقَرَ Učite suru Al-Bakare jer doista u pridržavane za suru Al-Bakare jeste bereket. Kto je bereket? A ostavljanje sura Al-Bakare jeste propast i ništa joj ne mogu sijeti vas. Kuća u koje se uči sura Al-Bakare, tako kući u kućanima ne mogu ništa sijeti Zatim, želiš li da reket u sune divot? koji nimetak bude veričita, da živi s životom, podržava i dobri stres. Podržava i dobri stres. Od mnogu poznanih kalih koji nije govorio po svojim prohtjevnim strastima i svojim hilovima, rekao je: "Men aḥabba an yansuta, an yusata lahu fi rizqihi wa yansala lahu fi athrihi falyasl Onaj koji želi da mu se poveća opskrba. Bude bože. Onaj koji želi da mu, njegov život bude beričetan i da ima lijep spomin kada bude na ovom svijetu i kada ode sa ovoga svijeta, da se po lijepom spominje neka održava rodbinske, neka održava rodbinske veze. Također je rekao Allaho poslanika, upoznavajte se sa svojim porijetljima, ko od koga potiče, koja je njegova loza, zašto, da biste održavali svoje rodbinske veze. Zbog toga, ne da bismo se jedni na drugima uzdizali, ovaj je bolje porodice, ovaj slabije porodice, je slabije da bismo se uzdizali jedni na drugima, jedno, ne, upoznavajte svoja porijeka da biste održavali rodbinske veze. Jer doista u održavanju rodbinskih veza je ljubav među porodicama, time se uspostavlja ljubav među porodicama. To doprinosi uvećavanju imetka i to da doprinosi također lijepo misko. Zatim, onaj koji želi lijep, beričetan život jeste na njemu da bude sa svojim imetkom, da bude sa svojim imetkom uz siromašnju, uz slabašna, iznemogla i srtena cijela, uz gladne stomake. Bude li sa svojim imetkom uz takve osobe, siromašne osobe, bude pomagao njih svojim imetkom, naće u svome imetku Allah u bereke. Allah wa će biti sa svojim bereketom uz njega dobro slušajte reči allahu kusaniq alaihi sallam ki verovi tevnih jerom ne govorio kusanih ilo kusanih ilo kusanih prohtirma ma neqasat sadak tunu min ma sadaka zasigurno, ama bas nimalo neče uma niti ime koji znaju arabski jazyk ilo je dovolno da kaže ma neqasat sadak malan ali rekao ma neqasat Sadaqatum minma zasigurna sadaqa kui udjelite radi Allah subhanahu wa ta'la nima lo neće umanti me. Tako je slušalte, šta vam poručuje, prenosi, vaj veroviesnik Mikhammed aleyhi sallu sallam, vaj gospodara, Allah jalla jalla jalla, kada kaže Allah subhanahu wa ta'la, yabna Adam, anfiq, unfiq ali. Yabna Adam, anfiq, unfiq ali. O sin Adam, o čovječe, udjeli ti drugom paču jak je udjeli jedeli ti dobro počivate pa ja ljudi kaže Allah subhanahu ali dobro je posad hadis Allahu subhanahu wa taala rekao je salatun muhamed ko bude ispunjavao potrebu svog brata i Allah džalaluhu putić ispunjavao njegovu njegovu potrebu zatim svaka po jedan od puteva razloga načina za pobijanje odnosno da rekete ta je halal rad da rad dakle gledanje da se i nek stiče na halal način dobimo računa kako stićemo taj i met. Jedne prilike Allahu poslaniku alejsallatu vesselam ja pitao elim kasbi afdal ili atiy. Koja je to zarada najlepša, najbolja? Koje ono je rekao ameno vražovali bi što čuje zaradi svojim rukom. To je najizara. To je takođe što najlepše. Ono što čovek zaradi svojim rukom. I zasigurno moramo dobro voti račun o tom, tima za onih sebe, tima hranimo svoju decu. Naosulfon to da planiramo i gradimo svoju budućnost pa dobro vodimo račun kako stićemo i meta. Sve jedan i metatoFixed stepenom sa iskrenošću, sa ispravan, halal način, a ne putem laži, jeli i slično, u tome ćemo naći Allahu berekat. Za sigurno taj meta će nam biti kada će tamo do da poznat hadis Allahov ko sa Enkalih salocu kod kaže: "Kupac I prodavacu na etporu sve dok se naraziću. Mogu se dogovarati kad se razliju, opet dogovor kad se razliju nema više razlogavanja ogovora. Pa ukoliko in sadaka lobejena, pa ukoliko budu iskreni i pojasne svoju robu kakva je, da će im se da reketa u njihovoj trgovini, dok ukoliko slažu. I pretviju, mahamen, manjhaleste, jeli dotične robe, bereke će se uzdignuti iz njihove robe. Također, Allah, u poslanika, salat salak, jesavni je rekao, lažno zaklinjanje, na osnovu kojeg se dođe za određene robe, više bereke. Koliko čovjek se lažno zakli, zaklinje, jeli zaklijete se da bi došao, jeli do nečega, traga za nečim, pa na nedozvoljen način dođe, nekad obra zna da u tome neće naći. Bereke, svi smo nijeli svjodoci jali to se odistilo istologi u našoj stvarnosti. Također jedan od puteva za to bivanja loho, han on tavaka rekketa jestnigala. Jeste tola Možda, zatlja dakle, na, značajni razlog tuh način dobivanja Allahog bereketa, dakle, u našem životu jeste doma. Dakle, da dobimo, da tražimo da Allaha subhanahu ta'la da nam podari bereketa u našim životima, u našim dijelima, u našoj mnijedku, u našoj povradici. Nemojmo zaboraviti da je to činio i naš vođer, Muhammed Alihi s.a. Pa kada je on činio, onda činimo i mi. Govorio bi, odari klikima, a i daj mi bereketa u onome što su mi podarili. Čime si ne, zarobo, podarim u tome bereketa. Zatim dobro vam poznata i stihara, jel dola kod namaze, stihara namaze, tu me bari i klij Zatim mi podarim bereketa u tom. Ako je to dobro za mene, olakša mi put do toga i podarim mi bereketa u tom. I zasigurno, jedan od puteva za dobivanja bereketa jesu i mjesta vremena بهاء الله <سؤال> سبحانه وتعالى وشيء من البركه من بركه الله. ادرجنا من هنا ادرجنا من هذا الله سبحانه وتعالى اعطى بركه هنا. اننا ما هي بتراقبنا من الله سبحانه وتعالى هو انا نكاو الناس الذي ببكه مباركا وهدا للا العالمين. Doista prvi mesjid koji je zagražen ljudima jeste onaj umetki koji je blagoslovljen i uputa svim svjetom. Zatim Medina je blagoslovljena jer je, blagoslo je Allah posljednika alihi sallam dovio za Medinu, za Medinansku hranu. Zatim mesjid ul-Aqsa također je blagoslovljen. Allah subhanahu wa ta'la ta kaže kak čeku suri al-Isra Subhanallah asra bi artihi lejle minal mesjidil ilal mesjidil Aqsa ladi barekna hawlaj Nekaj je slavljen onaj koji je sloga roba preve u jednom djeliću noći iz Meščidul Haramu Meki do Meščidula Sa, čiju smo zemlju, čiju je blagoslovljeno. Zatim, dobro vam je poznato, noć kadraj, blagoslovljeno noć. Tako da riječete noć, kaže Allah, subhanu wa ta'la, inna unzemnahu firiletim u barake. Mi Kur'an počeli objavljivati u blagoslovljenoj noći, pa izkoristimo ovu noć. Nemojmo sebi dozvoliti da spavamo, provedemo ovu noć u spavanju. Zatim, deset dana, zul hijjata, petak blagoslovnišu daniju, se u njima nalazi dobro koji se ne nalazi u jednom drugom danu. Zatim, sehul, nebeliček na jelo. A dakle, imamo priliku u mjesecu Ramazadu, imamo priliku ponedjetkom, priliku, svakog dana da postimo i da ustajemo na sehul. Allah s.a. je rekao ustajte na sehul, ustajte na jelo pred zoru, kada postijete, doista je u tom jelu bereket, Allah u bereket. Također, Maslinovo drvo, ili maslinovo uje koje se dobije dakle, to, iz tog drveta i beričetnog. Ovo je Hanna Vatala ga opisuje u svojoj knjizi pa kaže Ljubadu min šeđaratim ubareketim zeitunetim. Dakle, a kandil se kao glistava zvijezda uđiže pali iz maslinoj od blagoslovljenog drveta. Također, jutro, svi mi koji to znamo, josite na sebi, jutro, početak dana i beričetnog dana. Onaj koji borani. I krene na traži halalu obskrbu, krene da radi ujutro, odmah na početku dana, uradi, uradi poslov. Jel'i kako, onaj koji se budi u 10-11 sati i želi nešto da ostali urlo brzo, jel'i, dočekaj Akšama, ništa nije postigao. A kažu Allahov poslanika, alihi sallatu wa selam Buri keli kummeti fi bukuriha, mojim sjedbenicima je daat bereket u njihovom ranjenju. U njihovom ranjenju, odmah dakle početku dana. Selam je također blagoslovljen i pozdrav, koji doprinosi bereketu i doprinosi ljubav. Pa je rekao Allaho poslanika alaihi sallatu wasalam, enesidu maliku radiju allahu talam, ja bunijer i da haljte ala ahlike fasallim, takun bereketen alaike ala ahni bejli. Odje čačiću, kada uđeš u svoju kuću, kada uđeš u svoje ukućanje po selamih, to će doprinjeti bereketu, kvom bereketu, to će biti bereket za tebe i za tvoje, tvoje ukućanje. Ovo je bilo nekoliko putova načina razloga za dobivanja lohovih gerekata, pa možda Loha Subhanavatala da nas učušti na tim putima gdje nas priključi karavane njegovih blagoslovnijih rogova, onim da Subhanavatala danas okoristi njegovom knjivom i sve nekom njegovom posljednike muhmedalima sa vratio sa nam, kaže moj riječi, možda Loha Subhanavatala da oprosti meni i vama, pa možete ga, možete ga I da bih rabila ala min, salu vahu wa sallamu, baraka ala vijenama, kredu alihi u saktihi i pečmeni. Draga moja braćo, vjernici muslimani, dobro znajmo da sve što uživamo, sve što dobivamo, dobivamo od Allaha shuhaanam. Sve jedno glavodat koje uživamo, sve jedno dobro koje uživamo, ona nam dolazi od Allaha shuhaanam. Sve u njegovim rukama, pa tražimo bereket od njega. Tražimo bereket od njega. Za ne beleketa blagete u našim životima, u našim obićima, u našoj povradici korimo nikoga drugoga suseda. Mi smo, mi smo razlog nepostojanja blagete. Problem je u nama i problem dolazi od nas. Za nepostojanje blagete u našim životima kriv smo mi. Dobro se vratimo. Jesmo li bogobojazni prema Božjoj volji, odnosno koliko ispunjavamo njegove naredbe i koliko smo se tvorili onoga što je Božja volja stroga zabrana? Kakvi smo s našim namazima? obaveznima nazima, gdje, kako ih obavljamo, kakvi smo sa haramima kada Allah su puno tali radi, na izabranio, koliko smo se toga, jeli, klonuli, kakvi smo u traženju halal obskrbe, na halal dozvoljen način, da se bavimo halal poslom, da li želimo da imamo, makar imalo ali da je to stečeno na halal način makar zaradili, žuljeve, makar se oznojili i oznojili ili svaki od nas želi da se obogati vrlo lahko, na lahak način, da živi lijepim životom na lahak način. Kažem, za nepostavljanje berekata u našim životima, našim mjecima, vratimo se sebi, iskreno se obračunajmo, jeli sa sobom, potražimo razlog tog nepostavljanja berekata kad sebe.